Jeg ber deg, rop. Er det noen som svarer deg? Og til hvem av de hellige skal du vende dig? For gremmelse dreper dåren, og missunnelse bringer død over den som lett blir forledet. Jeg har selv sett dåren slå rot, men plutselig begynte jeg å forbanne hans tilholdssted. Hans sønner forblir langt borte fra frelse, og de blir knust i porten, uten noen befrir. De han høster spiser den sultne opp, og selv fra slakter kroker tar henne, og en snare formlig glefser etter deres midler til underhold. Det som er skadlig byter jo ikke fram av støvet, og vanskeligheter spirer ikke fram av jorden. Men menneske er født til vanskeligheter, liksom gnistene flyr til værs. Men jeg, jeg ville vende meg til Gud, og til Gud vil jeg overgi min sak. Til ham som gjør uransakelige storverk, underfulle ting uten tall. Til ham som gir regn over jordens overflate og sender vann over de åpne marker. Till ham som setter de lave på en høy plass, så de bedrøvede står høyt med hensyn til frelse. Till han som gjør de listiges planer til intet, så dere sender ikke arbeidet med fruktbare gjerninger. Till ham som fanger de vis i deres egen list, så de slues råd blir kullkastet. De møter mørke selv om dagen, og de famler omkring ved middagstid som om det var natt. Ja, til ham som frelser fra sverdet som går ut av deres munn, og frelser den fattige av den sterke sånn, så det blir håp for den ringe, men urettferdigheten lukker sin munn. Se, lykkelig er det menneske som Gud i rette setter, så forkast ikke den allmektige stukt, for han volder smerte men forbinde såret. Han knuser, men hans egne hender helbreder. I seks trengsler skal han utfri deg, og i sju skal intet skadelig ramme dig. Under hungersnød skal han løskjøpe dig fra døden, og under krig fra sverdes vold. Fra tungen svepe skal du bli skjult, og du vil ikke være redd for herjingen når den kommer. Av herjing og sult skal du le, og jordens ville dyr trenger du ikke være redd. For med markens steiner skal din pakt være, og selv markens ville dyr blir brakt til å leve i fred med deg. Og du skal vite med sikkerhet at freden er ditt telt, og du skal visselig gå og se til din beitemark, og du skal ikke savne noe. Og du skal vite med sikkerhet at ditt avkom er tallrikt, og dine etterkommere som jordens planter. I din fulle kraft skal du komme til gravstedet, liksom kornban som hoper seg opp når tiden er inne. Se, dette er det vi har utforsket. Slik er det. Hør det, og du, merk deg det.